ЧАСТИНА ДРУГА А все ж почалося зовсім невинно. І зовсім не з того, що мені довелося почути, яка я свиня. Спочатку моя дружина зібралася до Америки на якесь ліве запрошення влаштовувати таку ж ліву виставку своїх картин. Попрощалися ми з палкими обіймами і ледь не зі сльозами на очах. Вона не приховувала, що збирається там затриматися, знайти роботу і переконувала мене, щоб я їхав за нею, оскільки у мене було запрошення до Канади. Я сприймав це несерйозно. Жити в Америці мене б змусило хіба повернення совєтської влади в Україні. Останній живий спогад про неї – повітряний поцілунок. Але після цього настала якась дивна ситуація. Вона пропала. І я півроку не мав від неї жодної вістки. Окрім однієї. Ліве запрошення виявилося настільки лівим, що її ніхто не зустрів. Ледве відшукала якогось знайомого художника і поселилася в його майстерні, де спала просто на столі. Цю невтішну новину передала мені одна пані, яка саме повернулася з Америки. Її батьки, звичайно, отримали від неї листи, але мені казали, що не мають жодної вістки». І лише тепер вона зателефонувала мені і сповістила, що мусимо розлучитися. І тут, власне, я почув про себе те, про що ніколи не здогадувався. Я з зеленого поняття не мав, що я бабій, що волочуся за кожною спідницею, що переспав з усіма її колежанками, і хто зна, чи не грав також її маму. Але ось нарешті я можу влаштувати собі ідилію з... Вона перерахувала з півдесятка колежанок, котрих я не тільки грав, але й мріяв пошлюбитися. Водоспад без глуздя вилився на мою голову так несподівано, що я не знайшов жодного аргументу, аби його зруйнувати. Я захлинувся нісенітницями, як захлинається риба повітрям. А що на фонтан її звинувачень я спромігся тільки щось невиразне булькати? То й вона не намагалася мене вислухати, а торохтіла й торохтіла, мов автомат, викидаючи себе сто слів за секунду. Тому й не дивно, що пізніше я не зміг пригадати і десятої частини з того, що влетіло у мої вуха. З того, що все ж таки запам'яталося, поставала дуже неприваблива картина. Потворам, таким як я, просто не місце на землі. Нічого святого! Жодної надії на виправлення. Я граю все, що рухається на двох ногах протилежної статі. Я монстр, маніяк, вампір. Я висмоктую енергію, п'ю кров і втішаюся чужими муками. Після цього відбулося ще кілька телефонних розмов, так само знервованих, похабцем. Вона атакувала, я захищався. Не знаючи, що її атакування вже не мали жодного сенсу, вона просто шукала сама для себе виправдання. Бо в той час, як я продовжував жити сам, вона вже знайшла затишне гніздечко і мешкала із зубним лікарем під Нью-Йорком. Дізнавшись про це, я відчув, як важка зимна крига сповзає мені з грудей і вільніше стає дихати. Я втомився боротися і збагнув. Усе, чого я тепер потребую, це, власне, перетворитися на того, за кого вона мене мала. На маніяка і вампіра. А для чистоти експерименту переконати себе, що її не було ніколи.